בשלוש מאות האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. ויקחו את צדה העם בידם ואת שופרותיהם, ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהליו, ובשלוש מאות האיש החזיק, ומחנה מדיין היה לו מתחת, בעמק. ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו אדוני, קום!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 נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. ויהי כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו, וישתחו, וישוב אל מחנה ישראל, ויומר, קומו, כי נתן אדוני בידכם את מחנה מדיין. ויחץ את שלוש מאות האיש שלושה הראשים, וייתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים, ולפידים בתוך הקדים. ויומר עליהם, ממני תראו, וכן תעשו, והנה אנכי בא בקצה המחנה, והיה לך אשר אעשה, כן תעשון. ותקעתי בשופר, אנכי, וכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות גם אתם, סביבות כל המחנה, ואמרתם להדוני ולגדעון. ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו, בקצה המחנה, ראש האשמורת התיכונה, אך הכם הקימו את השומרים.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 ויסם אדוני את חרב איש ברעהו, ובכל המחנה, וינוס המחנה עד בית השיטה, צררתה, עד שפת אבל מחולה, על טבת. ויצעק איש ישראל מנפתלי ומן אשר, ומן כל מנשה, וירדפו אחרי מדיין. ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים, לאמור, רדו לקראת מדיין!